Цього. Отже, як ви розумієте, для Сашка цигана виграш запорожця мав ще й принципове внутрішньо сімейне значення. Що мені тепер ваш мотоцикл? Ха-ха. У мене машина. Батьки не одразу второпали, що й до чого. А коли второпали, не одразу повірили. І тільки коли їм було показано і білет, і таблицю, мати вигукнула. Ой! І вдарила руками об поле, а батько радісно зареготав. Диви, справді, виграли, от малишня, машину виграли, це ж треба. У цей час Саме повернулися з роботи й Марусикові батьки, тато Семен Семенович Байда і мама Байда Марія Омелянівна. Семен Семенович був колгоспний бухгалтер. Більшість людей при слові бухгалтер чомусь уявляє собі худого, лисого у дротяних окулярах чоловіка. Семен Семенович усім своїм виглядом заперечував таке уявлення. Це був кругловидий, рум'яний, завжди усміхнений з Марія Омелянівна, симпатична веснянкувата блондинка, працювала у відділенні зв'язку, тобто на пошті. Господарство в них ввелося не так бездоганно, як у непорожніх, і хата була не така чепурна, і в садку, і на городі не той порядок. І льох був схожий не на станцію метро, а на лісову землянку. Майже одночасно з байдами з'явилися й родичі журавля. Я кажу родичі, бо з батьків у журавля в наявності була тільки мама, Катерина Іванівна Сирокваша, та ще бабуся, Горпина Улянівна Сагайдак. Тато, полікарп Степанович Сирокваша, десь повіявся шукати безтурботного, перботського життя, ще як малий журавель не вмів і говорити. Отже, слова «тато» журавель так ніколи й не вимовив. «Сусіди, айдіть, но сюди!» – загукав Павло Максимович. «Ідіть швидше! Ви же ще нічого не знаєте!» І коли всі підійшли, закричав на повні груди. «Наші козаки машину виграли! Запорожця! В лотерею!» Тут, дорогі друзі, наберіться терпіння і почекайте трохи. Зробіть, як кажуть, паузу бо відбулася німа сцена, як у Гоголівському ревізорі. Особливо був вражений Семен Семенович, так би мовити, професійно вражений. Його, як і всіх бухгалтерів світу, фінансово-матеріальні питання хвилювали надзвичайно гостро до глибини душі. І коли він потім звіряв білет з таблицею, на його носі і на рум'яних щоках від хвилювання виступили дрібні крапельки поту. Жінки тільки сплескували руками і ойкали. А журавлева мати, Катерина Іванівна, навіть пустила сльозу. «Я думаю, таку річ треба відзначити», – рішуче сказав Павло Максимович. «Ану, жінко, біжи в льох, тягни все, що є». А я стола на двір винесу. І завирувало все навколо. З усіх трьох льохів потяглися до столу наєтки. Не минуло й кількох хвилин, як усі бамбури вже знали про щасливу новину. Довелося виносити ще два столи. Стільки добрих слів і побажань! Хлопці не чули за все своє, не дуже багате на добрі слова хлоп'яче життя. До пізньої ночі співали бамбури на подвір'ї у бригадира. Особливо часто заводили «Розпрягайте, хлопці, коні».